Раптом, бо виявляється, що несподівано для себе Данило десь у Далекій Азії у горах відчув урешті спокій, якого не знав, може, і ніколи. Спокій. Просто спокій. Безпеку, віру у чиюсь душу. Більшого за це немає. Є пристрасть, є шал, є згорання в іншому, є злети і падіння. Але спокій – це як глибока вода як вічна тиша, як певність, що ти ще живеш. Скільки вони дивилися мовчки один на одного, кожен думав, бачив і жив своїм. Але відчували вони схоже, і кожен розумів, що інший відчуває таке або дуже схоже на те, що і він. І це давало сміливість і право, і безпеку дивитися в очі іншому, не оборонно чи наступально, Не насирливо чи не сміло, А легко і просто, як дихати. В горах було зимно, І спали вони вже, на Леві, не так, як колись, При втечі і зіндану. А тулячись один до одного, Бо й холод Поночі ночі був такий небиякий. І десь у напівсні кожен, однак, не шукав собі зручнішого місця, а навпомацьки вкривав іншого, гріючи своїм тілом, готовий мерзнути сам, аби дати виспатися товаришеві. Якогось дня, коли вони їхали степом якраз там, де починалися гори, Сторожко намагаючись не втрапити на кочів'я чи просто несподівано на якихось людей, а минуло вже понад два тижні, Айдар сказав, «За день чи два на передгір'ях почнуться кочів'я кипчаків, і майже перше за тим хребтом у долині має бути з нашого аулу. Знаєш що?» Данило помовшав трохи, збираючись на думці. Я поїду туди сам. Що? Як же це ти поїдеш туди сам? А, отож, мене ніхто не знає, ніхто не шукає. Ні автоєму аулі і поготів. Тепер тебе ж натомість можуть шукати, навіть і чекати там. Я все розвідаю, а тоді переїду до тебе. Він усміхнувся. «Аби лиш не вийшло так, якби за мною мав приїхати...» «Ну, але ж це не військо, не султан і його охоронці. Тут же твоя мати, родичі, чи не так?» «Так, але...» Айдарові перехопило подих. «Так, так, він не має права вільно приїхати до свого аулу, побачити матір, родичів». Він на очах усіх своїх краян зрадник і скараний на смертю тікач, волоцюга, ізгой, ніхто. І все ж він повинен поїхати туди. Він повинен відвідати матір, повинен будь-що поставити крапку і тут побачитися з ними, нехай в останні. Отож... «Що, але, і досить, і досить. Розкажеш мені тільки, що і як. А якщо там, кажу, досить, сам розумієш, що краще мені все». Вони заночували на схилі гори. Звідки було видно кочів'я Айдарового аулу? Тут юнак добре знав місцевість, Гори довкола облазив ще хлопчаком і зараз легко спрямовував шлях, пізнаючи знайомі місця з радістю, зітканою з болем. Розповів Данилові, як і куди краще їхати, а сам вирішив лишитися тут, бо будь-де далі його вже помітять. Тут був ще місцевість, яка ніби не належить до їхнього джайляу, Данилов зібрався їхати до кочів'я уранці. Вони запалили невеличке вогнище,